loke melia du izena luararen arrakasta izaten ari den kantari gazte izarraren lehen diskoak. Zatoz donostiako efnakera martxoaren zortzian larun batean arrotxeko zazpietatik aurrera eta ezagutu luararen musika. Pop musika onena efnaken beti, non bestela. Horretan, seguru bideiatu GNG-dekin. Euneko berroge irainoko berapena neumatiko berrietan. Gurpillak nitrogenoz puztu eta lerrokatzea, hogeita bederatzi eurobakarri. Hautuari azterketa doan eta mantentzen zerbitzurako liburua opari. eskatu aurrekontua kompromis gabe, bederatzi 0B, Zortzipi 0, 06B telefonoan. GNG. Gernika, Jundiz, Elorrio, Galdakao, Erletxe, Kampilio, Bezana eta Malianon. Eta interneten, gng.es Azte santuan Tolosa Gourmet dazure plana. Zatoz Tolosara Eusko Labelaren esneko harkumearen festara. Martxoaren emerezitiko geita iruda, harkume plater gozoenak daztatu izango dituzu. Tolosa Gourmet. Egizu erreserba, bederatzi lau iru, sei bederatzi, zazpilau bat telefonoan. Antolazai ea, Tolosa Goudala, Gipuzkoako aldundia, Kalitatea Fundazioa, Urkaiko eta Divinus Katerinien laguntzarekin. Eta ziren letea iate txea. Eguneko menua, menu bereziak eta karta. Etseko berezitasunak, ensalada epelak, fritoak, legatza eta zapoa. Letea iate txea eta landetxea, tolosa azpeitia errepidean, errezilem. Telefonoan bederazila ubiru, zortzi bat, enbi zortzi,